«В міліції багато професіоналів, і їхні можливості не йдуть у жодне порівняння з моїми. Чому б вам не звернутися до них, хоч би і неофіційно, на тих самих умовах, що й до мене?» «Міліція!» – Малюк презирливо скривився. «Міліція є міліція. До того ж, менш за все нам потрібен розголос». «В вашому випадку ми майже гарантовані від нього, а там він більш ніж імовірний».